أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمذوا فيه واعلموا أن الله غني حميد مقصد سوره بقره بیان د تلورو مسلو ده اوله مسله اثبات توحید دویا مسله اثبات د رسالت دریا مسله jihad فی سبیل الله تلورو مسله انفاق فی سبیل الله سوره په تلورو برخه کې تقسیم ده اوله برخه سل ایتونه وا پاغه کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویا برخه یو سل یو نه سل شپږه وا پورې پاري کې دویمه مساله اثبات د رسالت بیان شو او غنها اعتراضات چې پر رسالت د پیغمبر علي سلام باندې ورديدل دا غي جوابونه وکړه او اخره کې یو سلو درش پته نفی د شرک فعلي شروع کړه چې توحيد مضمون کامل شیم بیا آیت نمبر يو سره واوینه 255 پورې درېمه برخه وا پاري کې درېمه مساله جهاد فی سبیل الله بیان شو جهاد معنا او مطلب بیان شو د جهاد مراتب, مراتب بیان شو چلور د جهاد منازل بیان شودرې او ور سره په دغبلخ کې ترغباتې جهات له ورکه او ابت منزل دپاره قدرې خبرې چې چې د مجاد تربیتو د کور اصللاوه او د ملک لاو د هغې بیان وکړو او ور سره ور سره چې په جهاد معې ور دل د هغ شواتو دفه وکړه جوابون وکړه او نقطته نقطې بیان شوي د مشروعیت د کتال بآیت نمبر 245 نن چلور پنځوسنه چلورما برخه شروع شويده په دې کې چلورما مسله انفاک فی سبیل الله شروع ده اول آیت کې آیت نمبر 245 چلور پنځوسم کې ترغیبی ورکړو انفاک تچای والذین آمنو مؤمنانو انفقوا خرج کی مما دهغنا رزقناکم چې موږ تاسو درکړې دینا من قبل یاتی یاتی ایوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه مخکدینه چې بیا نو لیندین وی مالب نشي خرچ کولې نه به بیا دوستي وی چې دوست ګدوس دوست خلاص اخلاص کی او نه به بیا څوک سپارشي چې څوک به سپاروشو چې او خلاص بکید د الله نام آیت نمبر 255 فنوز کې داوره توحید بیان شو په دریم زلباندې چې الله لا اله الا هو چې زموار یو الله ده د دم خدای توب د مينو د خدای توب او د یری د خدای توب لایک یو الله ده نو نې پیر لایک دے نې ورلی لایک دے نې پیغمبر لایک دے نې مرد نې ژوندے لایک دی لن نل مرنس بوګمې لایک ده او نه فرښتې او نه جنات لایک دي لایک یو الله دی دو تمې د خدای تو او د یری د خدای تو او د مینه د خدای تو بیا پدې معنی یو لس دلیل عقلیي بیان کړه اول دلیل عقلی دا او الله زکه ذمہ وار ده الٰه زکه ده د تمې مینه یری دخدای توب لایک زکا ده چه آغا الحی ده جوانده ده دویم القیوم هر کار پخپلکی درم لا تأخوزه سنتون ولا نوم جوتا او خوب پینرازی زکا آغا اله ده دارنگی صلورم له ما فی سماوات والارد پینزم مندل لذی یشفعونده الا بی اذن شپگم یعلم ما بین عیدیهم و ما خلفهم وم یعلم لا یحیطون بشیئ من علمه الا بی ما اتم وسیع قرسیه سماوات والارد نهم ولا یعودو حفظوما او لسم هو العلی هو العلیو لوی شان لوی مرتبی والا دیں او یو لسم العزویم لوی ذات دیں ودائیوول از دلائل پدی خبر باندیو چا اللہ لا الہ الا اللہ هو اللا اله الا بل چوک الہ نشتر اللہ نه بغیر بیا آیت نمبر 265 منصوص کی ویچلا اکرا حفی الدین توحید واضح شو دلائل پی بیان شو عقیدہ واضح شو دلائل پی بیان شو نو دا کیدا 50 زور منی نشی منل پچام منی پزور نشی منل کیو سره خپل اقل استعمال کی په دلائل کی سوچو کی په دې مسله کی سوچو کی دا مسله اومنی نو سیدا کوی نه منل نو پزور نشی منل دا زور په دین کې چې پچام منی پزور دا اکیده توحید او یا ایمان, اوم ایمان اومنی امداغا آیت نمبر دو, دو سوشپک پنزوز که دولاری شروکده دولاری بیان کرده یو سبیل الغی او یو سبیل الرشت کگلارا او د اصلاح لارا کگلار آغا دا چه دا پا شیطان من ایمان راوڑه او د شیطان په طریقه من جوان تیر که او نیغ لارا د اصلاح لارا دا دا چه آمنو بالله پا اللہ من ایمان راو د الله په کتاب د الله په پیغمبرانو باندې ایمان راوړې او په پیغمبرانو ژوند تیر کې په اخېده باندې او په لار باندې نو دا د اصلاح لارې دا بیا د بیم منځلون شروع کړ د دوړو لارو د اصلاح لارې منزل داو چې الله وليو الذين امنوا الله د دې خلکو ملګری شو نو چې د الله ملګرتیا د تحصیل شو نو يخرجوهم من الظلمات الى نور وبصره چې د الله ملګرتیا د تملاو شو نو الله ولي یخرجوه من الظلمات الى النور ده الله د مرګرتیا سمراو نتیجې پیدای چ الله بری تیرون رو باسی په طرف درنه او او کوم خلک چې په کګلاره مانی دی نو اغوی شیطان باندې ایمان راوړې او د شیطان نظریه منلې عقیده منلې او داغه په طریقو باندې ژوند تری غم خادي معاملات تری نو الله وی در شیطان ملګری دی او شیطان د عملګرتیه نتیجه به دای چي يخرجونهم من النور الی منزل یخرجونه من النور الی الظلمات نو شیطان و د رڼا نه روباسي اغله لرنا چي تا سره و د اسلام ان ځان ته بچی د مسلمان وی دو په دوه لري وخته مونږ بده کوو یا بده یو کوم نیک کار بده کوو خو د الله کتاب ته کینا نسته ایمان و قدره سم نه کړه په الله ایمان صحیح نه کړه او نو د شیطان ملګری شو او د شیطان مرګ ته په دغه ډول چې هغه ایمان رڼا چې در سره هغه لکڅناڅ چې خکرونو دی کول نیک اعمال دی کول هغه بدیم اغه بدیم واری او مکمل بدې کوفر طرف ته بوزي بیا آیت نمبر 250 اته 250 نه د ري مثالونو شروع کړه د کګی او د اصلاح لارې اول مثال آیت نمبر 250 کې د کګی لارې والو اصحاب الغی والو چې د کګیلاري والو مثال د سې د لکنه مرود چې دوی ته بیان وشي مسله وتو واضح شي لکنه مرود چې ابراهيم عليه السلام مسله بیان کړه واضحه کړه دلایل وتو وړاندې کړه لیکن اغه په ګډوډو شروع کړه زیدي شروع کړه او هغه مسله ونم نه بلکې وی چې زخه مړې ژوند کوي شمه او نو ینيغه عقل زائل شو عقل ختم شو یني دومره عقل کاروونکو چې تل مرګ او جنت سم رات ده دومعیکل کارونو کو چې د ماچ کوم کس مرګ او کوم چې ژوندې پریخو هغه کې دی ایا د مرګ او حقيقي مرګ او حقيقي ژوندې او کنه دومعیکل کارونو کړو مزید شو رو کړو انکار وکړو او اخر کې انجام دا شو چې په کوفرمانې مر شو آیت نمبر 255 کې د سبیل الرشد د اصحاب الرشد سبیل الرشد نیغلارې اصحاب الرشد نیغلارې والا نی یعنی والا خلق نو د اصحاب الرشت د نغې لارې والو مثال بیان کړ د ازهر علی السلام چې ازهر علی السلام ته وګره د الله د قدرت د الله قدرتونه ولیدل دلالې ولیدل نو چې هغه پیغمبر او او موږ تاسو ته د کتاب پر ازریه معنی نو الله وی هغه چې کله دلالې زماد قدرتونه ولیدل نو ایمان راوړو ای ایمان نورم کوي شو ایمان خو راوړ او مخکنه خودته ایمان کوي شو نورم او نورم چې ده مطمئن شو په خپل ایمان ماندی نو دا به نه غلارې والو صفتی چې کله د الله کتاب واورئ نو ایمان خو پکېو زمخ کې لیکن ایمان په مطلب نه پوي ایمان په معنا نه پوي ایمان زمغو استادو پیغمبرانو خو ایمان په مطلب پوي ایمان په معنا معنی پوي موږ استادو بخپل ځان والو نو د اصلاح لاره والغه خلق دی هغه صفات به یې چې کله د الله کتاب کتاب واوري د د لالونی په کتاب کې دلهقدرتونه ونی په کتاب کې عل... الله د ت خپل ځان معرفی ک چې زما دغه صفات دي زما دغه قدرتونونه دي نو نورم کوي شي نوره مطمئن شي پ خپل ایمان ایمانې لکه تا خپل ځان ته بګورې آ ته چې څوک ناستې نو په خپل ایمان به مطمین شوی خوشحاله شوی باید چې شکر ده چې زه مسلمان او مخک به دومره نه خوشحاله لکن ته ک خپل ځان به وي چې اوس چ صحیح طرفتهان یم. او ایمان صی طرفته روان دی عمل میی طرفته روان دی نو مطمن شي خوشحاله شي او نوررم کوي شي مضبوط شي پهدنکې دا د ن غلاې والاو مثال دی او دوه مثال د ن غلاې والاو دبرایم له اسلام مثال وو چېبرا له اسلام دا ررنې د لکو درتونونه ووریدل نورم نوورم چې د مضبوط شو مطمئن شو آیت نمبر دو سوا، دو سوه یو شپتن نه ترغی ورکړ ته مال لګولو ته ممثل الذينه فكونونه هم في س لايك مسله حبت داه کسانو مثال چمال ل الله پهلاره کدې ده چې لکه ی دانا چې بضرغونه شي مکه کې د غنه اوس و داې جوړي شي او الله تاشي کومال لګوي د دا به طبو په وسه وکمه او که خطرقی مع نووره مه کووي نو کده شي د غ هم زیاد کم در ته ی فلي من شو الله کده شي د چند کم د وسه ونما دبلی کومن وغد الله بیا خوخه چرتو مې درته د شندکي ای آیت نمبر 2 سوا دوش پته کې آداب بیان کړ دمال مال لګولو چې مال خرچ کړي او باغی کې بدرد موي فکیر لا او زبادنه مکوې د خپل مال احسان مظاهره وي چې ما خودونه مال لګولې او ما خودونه احسان کړ په خلکو باندې آیت نمبر 2 سوا چلور شپته کې اول مثال بیان کړو دمال مال د بربادي دو چې وسړې مال ولګې د الله پلار کې خرچو کی او هغه بد يرد وی فکرتا یا از بادنه وکي داغه خپل خرچه چې د کوم خرچ کړه مال باغي چې از بادنه وکي چې ولا ډیر مال می خرچ کړو ډیر ا احلقتم مال اللبده ده صورتي په صورت يو صورت ده په اخيره صورتونه کې چې احلقتم مال اللبده په صورت بلت کې آیت نمبر شپږم کې چې ډیر مال می ډیر مال می هلاق کو ډیر مال می ولو ولو ولا ولا ډیر خراتونه صدقه می وکړي نو او بل ریای وکړه خلکو دا ځانې و خلو خلکو ته عمل و لګ نو الله د دغه عمل داسې تبا شو دسې ختم شو لکه پاک پاکه تیګهې چې ګ پرو او په باران مانې پاک شي او ګرد ختم شي دا ګرد د مثالو په عمل نامه کېغا نیکیانې او تیګ نه مادو عملنامه او د باران نه مرا شو بدې ردې رییا اوس بعد نه نو دغه باران دی که په د عمل نامه وکړو یعنی بد رد ویلی زبادنه د وکړهلا ریاض وکړهلا نو شو ششوه ګویا تا چې خپل عملنامه مانه د ووبو باران وکړو او اگر دونه یعنی خپل نیکيان ختم کړی پاکی کړی خپل نامه بلکل پاکه ستره کړلا نیکای دې به کې پری نه خوې مطالعه بیا د قیامت پرمځه میلاوی شې لایک دی رو نه کسبو قیامت پر روز بلاست هیڅ هم در نشي به توشتور ناشته او جاړه به با افسوس بکه پزان باندې آیت نمبر 255 ته کې د صحیح مال مثال بیان کړو چې څوړې الله رضا ده پر مال لګي د خپل ځان د مضبوطیاد پر مال لګي ځکه نفس سره مقابله ده کنه د مال چې څړې لګي د نفس سره مقابله کوي نو د خپل ځان د مضبوطیاد پر پر پا غریب باندې مال لګي د الله پر لاره کې مال لګي نو دې چې او یا ثواب ده پر مال لګي چې اجر را کوي قیامت کې قیامت پورز بانده دو مثال دست دیلک آغا لوی آغا اوچت زیمان باغ نو اوچت باغ چی آغا با هر حالت کې پگٹا کی هر حالت کې فائده کی کباران پی اوشیم آغا باغ پگٹا کی ده کباران پی اوشیم نو اغا پرخ خوشتاوه تا نو که باران پیوشی او که وونی نو او اغا او اوچاد باغ چې دغه پا گٹا کرده نو هم دا غرانگی اللہ وی که استانیت داو چه مانه ده اللہ رضا شی او استانیت داو چیزه مضبوط شم پا دین مانه زکمال لگو ما استانیت داو چه ما تا اللہ ده سواب راو رسی نو تا پا گٹا که کتا لگ ولگ ولوم پا گٹا که او الله دیر ولگ ولوم پا گٹ ووشوی. نو آیت نم ده دا دا سهی خیرات مثال بیان کرو آیت نمبر دو سوا پینده شپیتم آیت نمبر دو سوا شپکش پیتم که بیا بل مثال دویم مثال ده غلط خیرات دپاره دویم مثال بیان شو چې یو صدر پولو مره مزدوری کرده د خواری کرده ده او هغه زان تا یو باغ سرمایه جوڑه کرده ده یو باغی ده بس ام ټوله سرمایه ده طول اشتمانی ده ده د بچی مواره دی او د خپل بوډا دی بیا خو مزدوری کولې نشي چې بیا سر نه ځانو بخپو ودرې او بچي واړدي هغه د مزدوری دینه چې مزدوری وکي داوی وخت ته مزدوري لا نو که کده دغه سړی دغه باغ منورول لګي ګوند د سړی حلاک شو کنه شو د سړی خطابه شو برباد شو نو د غرنګ الله وی چې ته خپل باغ لدی خپل عملنامه لدی ور ملګوا په غلط نیت باندې ی چې په نیت منی مال او د نیت ستا ور لګول خپل عملنامه ل دا غزبعدنه بدری ریا دا خپل عملنامې ته ور لګول دي خپل هغه باغله چې ته د آخرت لپاره جوړې چې ماله به ثمره را کړي ماله به نتیجه را کړي هغه له ور ملګولا وی بیا والله اس مګي نو په دنیا ته لشي عمل کوله شي او نو بیا التچې د چوکدوسوي کتاب الله نخلاس کړي نو الله وی چې خپل نیت اصلاح کړي خپل عمل اصلاح کړي قران دې کتاب ده چې عملم اصلاح کړي عقیدم اصلاح او او نیتم اصلاح نو بیا چې دغه عمل سړیو کې نو بیا به قیامت پر ومنه خوشاله وي چې څه شو کړی د خپل کتاب تناسبه عقیده مې مثلا و عمل مې مثلا و نیت مې مثلا و اوس اوس به مال بالا د دي اجر راکې د دي اعمال کوم چې ما کړی دي او چې قران ته یو څوک نه ناستغه به عملونه وکړي مو طالب خصړ اخغاري نیک سړی به مو طالب اخغاري ګیره به پریخي پینسیبېږي نو مو طالب ډیر نیک سړی اخغاري لیکن شي دغه هغه نیک نه وي اګه کېدې چې دلته په ګونامه نه بدله شي زکه په طریقه کې قرآن نو وغه عمل په طریقه د سنت نو وغه عمل په دې وخت کې چې قرآن ته ناس ته ډېر اهم او ډېر ضرورت ده په نن سبا ځمانه کې لږ دی مثال د دې لپاره کوګیله ډوړې لکه وګی تاول ډوړې ضرورت کنا ته وګیله هغه وګیره او ته ته اا ډوړې بل شي ورکوا اګه ته کېده او ته یا اګه وګیره او ته به چا ول ډوړې بیا اوس کما یا ولو برکات وډه بیا وخرمه لو چې شي ضرورت وي نو هغه چه د اواز ټول لسیده کنه د یو کس میسج وکړو نو چې شي ضرورت وي په کار د چا اول هغه حاصل کی نن سبا ټول نو اول جهالت ده عقيدي خراب دي نو په دې وجوه باندې قران ته ډې ضرورت ته قران لا خپلم کیني او نور خلکم قران لا راولي چکیني چې عقیده او عمل صفای شي نورالیزه وکه آیات نمبر 268 ته شپک خبره شروع کړي د دې خلاصه مخکې بیان شوهه اوله خبره په دې آیت کې کې آیت نمبر 268 ته کې موږ د یو آیت نن ویو بزا بشده خوشطره بیان کوکې شي لاره شي نو دا یو آیت کې اوله خبره کوي چې ترغیب ور کوي انفاک ته مال ولګو زکه دا خو د دې برخه مضمون هم دارې انفاک فی سبیل الله دا نور خبر خو چې وسره کیږي دا خو ذبنا دی سره تړلې الله یې کوي خو دا دا دا دا دا دا اصل مضمون د دې برخه 245 څخه شروع شوي دا چی شهره انفاک فی سبیل الله انفاک شته وی کیږي مال لګول اوته دا الله پلا رکھے دې ته انفاک ویږي نو اوله خبره شروع کوي د انفاک زکات مضمون د دې برخه هم دارې اصل مسله د دې برخه هم ده نو کیای wallazi naamano او مومنان او هغه کسانو چې ایمان راوړي په توحید باندې په دې صورت کې په اوله برخه کې توحید چې بیان شو هغه ومن ایمان راوړي چې د الله صفات الله بیانوي د الله صفات بل چاته نه بیانوي د الله ذات هغه پاک غني د الله ذات پاک غني د شریکانو نه یعني د الله انتی ذات بل نه ځکه الله ون ذات بلشتنه دي بل لایق چې دا غو شي خو ته الله نه بغیر ټول مخلوقات دي یو الله چې دا غا خالق دي مرده الله نه چې چې دي د ټول مخلوقات دي چې مخلوق شي هغه به د خالق و نه نه شي دا غ ذات چې ذات د مخلوق د نه نشي کېد نه نو به صفات د خالق صفات ولې بیانې مخلوق لا یا د مخلوق صفات ولې بیانې خالق لا و باندې کی فرق پکار ده چې سړې خالق او مخلوق سره پیجنې نو په برخه کې توحید بیان شو د خالق او د مخلوق فرق واضحه شو نو او مؤمنانو چا چې دغه فرقو پیجن دلوي منلو توحید داره ارګ ایمان راوړل په پرېسالت د پیغمبر علی السلام باندې د پیغمبر اسلام پیغمبرۍ تسلیم کړه مخکمه تسلیم کړي وو کو قرآن ته چې سړی کینی نورم دغه د پیغمبر اسلام پر اساسه مان عقیده ایمان کوي شی مضبوط شي چیرې دا خو غپ نه دا خو خروشتا کې کی, کی پیغمبر د زمونږ دده په طریقه باندې چې ځان تیر نکو غو خام خادي مامالات د پیغمبر اسلام په طریقه تیر نکو دا موږ تبایو موږ غر کیو الله لو بیا څنګه ودریګو بیا کوم دا وکاو دا لاسر دمي نه سور ال عمران کې چې کل ان کنتم توحبون الله تتبعوني يهببكم الله هو يا پیغمبر دی خلکو ته کچری تاسو مینه کوي د الله سره نو فت تبعوني زما وکي یعنی خپل ځان او ته خویا پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ته بده زما د سنتو په دی باندې ژوند تیر کوي نو يهببكم الله لا بس تاسو سره مینه وکي نو الله سره د مینه نتیجه توحید الله سره مینه لکنه چې تا د الله ذات او صفات الله بیان کړه تاسو سره مینه پیدا شو د خدای ته مینه نو بیا دغینه نتیجه بداره وزي چې داغه پیغمبر را لګل شوې هغه هم بیا منه دغینه څنګه انکار کوي هغه هم منه دغه طریقې په جون تیر زکه مغه ته چا سره مينه کوي مغه د توېل چې دغه طریقې جون تیر کا نو يا والذین امنوا او هغه کسانو چې منلهم دا مساله د رسالت د پیغمبر علی السلام پیغمبري منلید او هغه ځان د لپاره امام ګرځولې د ژوند لپاره د ژوند د اصول د نو یا او یای ل نه آمنو کې جهاد او انفااقته مشاره ده دکه دا دوه ممسی پهدي سرت کې بیایان شوي نو په دی ما زه ایمان دی چې مونږته الله د دی و کم کړی منږ دا منو د او د انفااقو کمم کړی دی دواړه به مونږه په دی من زمونږ ایمان دی نو یا ی لظین آمنو او ممنانو اوس ممنان شو که نه پهسلامسلامته خطاب کوې ایمان کرتبی رحمتلهله خپل تفسییر کې راغلی کې وای کله چې تاسو دغه یو آ تو وګوره یای او الضینا امنو خوته متوجیشه خو ځان وو تذیر کای الله ما او تعالی کوي زکه مؤمنان خو مونږ یو کنه کافر خو مؤمنان ندی ما او تعالی چې او مؤمنه نو تو ته چې الله ما تعالی یا ایها الذین امنو او مؤمنانو انفقو من طیباته خرج کای د پاک د ما هغه پاکه کسبتون چې تاسو ګټ خپل لاس باې قتون تاسو خپل کسب کړی پهدی ک الله د انفااک ترغې ور کوي چې انفیکو خر وکي نه د چ شي نه خر چوکئ من تو ی باتې د پاکې زه نه خر چوکي پاک خرچ کوي نو بیا د پاک شي تفصیل کوئ مخکې ما کسبتون دا پاک شي چ ش ما هغه پاک شو دی کسبتون چې تاسو کسب کړی یعنی په خپل لاسم ګټلی دا تو ی دا پاک مال ده ګره پاک مال کوم وی پاک مال چې ده یو د خپل لاس ګټه ده او که خپل لاس ګټه کې دروغ نه شامل واده خلاف نه شامل ناپتول کې کمی نه شامل د غ وصول د ټول وصول د قران نه بیا او د پیغمبر اسلام د سنت نه دی چې خپل لاس ګټه کې دروغ نه وي گاخسر دروغ نه وکړي دارنګ واده خلاف نه وکړي قسمونه ده ته دروغ نه خوللي یا په جنس ته نیو بدل کړه چې په یعنی تخو خایې چې دا خ جنس دی او ویر ورکه خراب جنسه یعنی په حکیمت معنی خراب شی خرج کې خرج کې دوکه خبر بلنده خبردار چې دوکه دې نکړي او بل کمې دې نکړي په ناب تول کې د اصول دی خپل غټي د لاسو غټه چې دا شی نه دې کړې اوس غره سړی دی دی اړې کړي په دی اړې هم اګه اګه اګه معنی دا اصول دی څه مطلب اګه خپل ټیم پر کوي اګه ټیم مکرر شوه نه چورورا ووبو جن سه وي ووبو جن بت تر تلور بجو مازيګر پوري بت کار کوي اکثره مزدوري په لند اورزو کې زړه درې بجه تلور بجه پوري وي او پوغدو اورزو کې بیا شي نه نو پينزو بجو شپګو بجو پوري وي نک او اورزو وګدي وي نو اته بیا سبې ټيم کې بیا تنه بجه کار شروع نو مچي مزدور په دغه وخت کې ځان لا کمي او زیاته یني قام چوری وکړم چوتا قام چوری ویو قام چوری وکړله رد ځان لغه حلال دی هرامه کړله ځکه ته دوکه وکړ کنه مالک سره یي چری اکثر پټه کمن چویر کې نو ګټه دار شری سس سکیږي ورزه پزان منی اړي ابوي کې جاسه ما په ټکله پجونه ډیر ځ په دورز پیسې منی پیسې د چې دورز وتا لزم مثال خبره بینس در کوم نو هغه په چې تونه ورز می ډیر شي د نو دا دوکه ده دا حلال کسب ځان حرام ول دي ته لنده خبر چې دوکه نه پکی او ناپتول کی کم نه او د خلاف نه دروغ نه دا شوین نه دا کسب دا خپل حلال ده انام انعام چې انعام هم حلال شه ده چوک tok انعام دی کی حکومت انام دی کی یا یو بل شي کته انعام ملاوي شي یو ادارې د خوانه ته انام انعام ملاوي شي نو انعام چې ده هم حلال ده یاغه د پر یو انسان د قولش او بلچې فصل دا مخکي جمله کې براښو لكم من الارض چي تا فصل دي كانه نو فصل لري قرالله خو غفصل کيم چنه کت دي كانه نو کده سره دي درغليونه کړه دي در دروغ ديونه کړنه او به ست پر حلال دي او به د ماکي دوکي مو کوي نو هغه پر حرامي دا بل هر غي زن له به اصول دي درس کې وسره وسره به بي بيانيږي نو انفقوا نو اول حکم او الله سو کو چې انفقوا خرجو کوي نو دت چې د تچینه خرچ وکای نو وی وی چې منته یی باټه د پاک مال نه خرچ کای یعنی پاک شي خرچ کای د الله په لار کې خو نو پاک تشه نه نو پاک چې هغه ما کسب تم ستاسو خپل کسب ده خپل لاس ګټه د پاک شه ده په بخاری شریف کې حدیث راځي وای چې کان دا داوود داوود علیه السلام چې او یا یاکلو من کسبه هغه بخوراک کو د خپل لاس د ګټه نه هغه خپل کسب به کوو خوراک به کوو او بیا پیغمبر اسلام واقع بیانید داوود علیه السلام و ج داوود علیه السلام چې او چې خلیفہ او بادشاہ او زه توالوت نه وتاه بادشاہی پاتشي و امغه تترسب کوونکي ویلې نو دې چې د شپې بګر زیدو او د اکثر خلफा اسلام اغمده کاری عمر رضی الله ونحمو د شپږرزیدو پیغمبر اسلام په خپلم د شپږرزیدو حالات به دخلکو قتل چیرې خلک په څه حالت کې دي نو داوود علیه السلام چې اغم د شپږبغرزیدو د خلکو حالات معلومول چې خلک په څه حالت کې دي پښتنه به چې باچام څنګه ده ادارېم څنګه روان دي مثال خبره والی څنګه ده یا لا لا د چک نوره طبق وه هغېوښتنه بیا کو چې دا څنګه دي چولکه چوک زلم زیاتې خو نه کوي نو یو زل الله انسان پهشکلې فریخته و نو خلکو به وتته وي چې زه باچار د خخ اد انصاف کوي او لاندې چکومهحلکه ده نوغم ډیر خ خلکدي پا خلک ک مکر کړي دي نو الحمدله څخ دي خلکو به دا ته وي نو یو ور چې د دا او د اسلام وت پهخوا خو دا عکسونه مکسونه دا شو اکثر خلکو نه پې چې دا څوک دی اور چې خو بلیدل نه بچا خلیفہ نن سبا خو مسخاله کې ویني چې دا پلان کې بچا ده معلومی راک نو داوود علیہ السلام یو ځل د انسان په شکل کې الله او تا فرښت په دمه الله یو امتحان کو نو او دغه انسان په شکل کې چې وا دا مخې لوي رغله داوود علیہ السلام د وکړه چې تاسو بچا څنګه سړې ده نو دا وته وتی بادشاہ خو زم ګل خسرې ده الحمدلله ډیر عادل او انصاف دار ده او دا دی خو یو کار پکې غلط ده دا خبر چې دا داود اسلام و ورده داود اسلام ډیر حق حیران شو چې خدای خیر کې ما کې څه زکه بادشاہ خو خپلوا چې ما کې بوتو وس نوکسی زکه دا خو زمواري بو بادشاہ منرپول رایات نو دا غټه زمواري ده ده هر یو شی پختنوالستان کوي دا حیران شو خپه شو چې خدای خیر کې ما کې څه کمې ده څه کې نو دته په وختونو او چرچی خبره ده نو هغه ورته وی بداده نبی رستان د روایت کې بیانې خان نو وی فرښتې وت وی چې دا داوود له چې تش د زموږ باچا چره هغه د بیت المال مال خوري حالات د بیت مال خړل جایزو داوود السلام د پرا انغه تنخا چې کومه د خړله هه جایز و خوښه لیکن د خدا رسخت ده عظمت خونه ده کنه دوه ویلو دوه شي نه دی یو رسخت ده یو عظمت ده عظمت ویل کیږي هغه ابزل لا رزان له غورول غوره کول ینی هغه د یو شوي که نه چې یو عام غ د شوي او یو هغه د عام شو د نو اوس دکهمون د فرض دي که نه د فرض مو چ دا دا به لکن سره نفل کول دا بیا ابزل شو دی داغ فرض موم دا چ د غ غ هم چې د خایز کوي نوواافلو نو یووي عمل منی عام عمل چاغه عام عمل ټولې او یو دسي عمل وي چاغه اې کی عزمتي اې کی خصوصيتي او انسان خاص کې د نور نو داغه د دا بیت نه تنخواه خوړل داغه جایز و خو خطریک دا و چې سړی هغه مون نخوري دلته موږ ته علما موږ سره بیا پجانګي موږ چاک سره په درسونو کې رات کو په دې معنی چې تنخواه هغه په دین معنی ناروا دي د قران په 13 دي تعلیم د دین معنی ناروا دي تنخ غستل نو بیا وی وګورم د غدلیل بیانې وګره عمر ای. فاروق چا غستی وګره اب بکر صدیق چا پلانکی چا اول خو غوی د حکومت نا غستی لړ اول خبره د عوام نه نه غستی په هر مطلق ناروا بل د او د حکومت نام چده اګوی ځان ته خن دي ګنلی ینه اګوی بیام عزمت منه عمل کړي ویر چیر موږ دا زمو د فار خن دي موږ نه دغه ماله هغه حکومت نام د بیت المال شه نو داوود علی السلام چیرې هغه ته دغه ویلې فرښتې چې دای د دا بیت المال نه مارخري په دغه دغه نقص پکې ده خلک د پرجایز و د نیمه شپه ده راغو الله الله په جڑا شو چې یالا زخمه من خوري غټه زموارده ټول او رز په دې کارونو کې مصرف اومده کې نه کنه تلم ګورم شبا به وایم ګورم مامه غټه زموارده د بت څنګه شي زخه خپل لاس غټه څنګه وکم الله ورته ویلې اغه صورت حدید کې کو سوره نمل کې براش ان شاء الله چې الله بیا وتا وسپن نرم کړل چې دغه وسپن چې دی کې زر جوړوا او غزر خرڅو ځان لاو اغه مزدوری خوره نو بیا داود عليه اسلام د بیت المال تنخانه د خړلې یو بل چیرې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو ابوبکر صدیق رضی الله هو په څو مروز بعده خپل <خبال> دې د د کپڑے کاروبار وکاو کپړو جامو نو خپلغه سامان ومن راوغه سو چلات شي بس خپل کار روزګار لبرته نو صحابه او د صحابه او شورا وا دغه شورا چی وا دوی کې به ام دوی به امیرم تاکلو ام دوی به چې ډټوري کولی کوله اوغه شورا د پرزګاور او ډیر د معتبر خلکو غړ غړ صحابه کرام پاغي شورا کې ودسي عام خلک پکینو هوی به امیر هم تا کللو اوهغ بټولې فیصلی د او دغ دغ کولی د مسله مسله په کې حال کولی نوشه ملګرو چې دی خلی پسې امیر المؤمنین ته چې ته داغ ن کېږي دواړه تا پسې غټ هغه دی به خلک دي تر پسې ته به د کارونونه کو او خپله مدور کې ددي کو زه بهڅک کوم اخیر به څخرم بچی خوه پهشته نو شورى فیصله وکړه چې امیر المؤمنين سیپته تنخواه مکرر کړو نو امیر المؤمنين ته تنخواه مکرر کړ راضي الله وان هو کله چې اب بکر صدیق که الله وان هو وفات وصیت وکړو چې زما د میراث نه ما اغه دوه ونیم دو کاله تقریبا هر خلافت کړو نو حساب وزن سره نیول او ټوله نو اغه حساب وصیت کړو چې ما دوه ونیم دو کاله د بیت المال نه مال خړلې تنخواه م خړلې ده زما د میراث نه وټول نه اول اغه تنخواه بیت المال لو پاسکای او عمر فاروق چې دغه وصیت د عمر د بکر صدیق و اورید نو هغه ډیر غشو حیرانه شو او وی ویل چې آینده خلفا او ته او ته ډیر یو سخت تیګه کی خوسته یو سخت تیګه یو ته کی چې او اول خلیفہ و نه خوړه نو بل بڅوک د شراشی چې هغه بیا او بخری بیت المال لاس ګټه شیدا د د پیغمبرانو دا د سحابه عمل ښه اووی دی له ترجیح ورکړل د ماذم ابن جبل رضی الله یو یوزل د ماذم ابن جبل چې رضی الله عنه داغه صحابي دي چې پیغمبر اسلام یمن تلګلو والی دی والی کور دی د یمن نو چې تلګلو نو نبی اسلام ته وی چې تلاړ شالتا فساله او پس باندې کې مسلې او په کومه پټشي معنی حل کې نو ماذم ابن جبل رضی الله عنه ته وی د په کتاب باندې یو مسره چې مال پیښ شي زبد الله کتاب باندې حل وکه چیرته دغه مسره د الله په کتاب کې دغه حل نه بیا وڅکه و یا رسول الله د پیغمبر په سنتو باندې به حل کومه ما چې تانه سیز د کړی دي نو زوی په هغه به حل کومه د پیغمبر د سنتو به حل کومه د پیغمبر ستام خو پدیم پوڅه چې ما په د خو مانه به دومره ما ژوند کې هم د نور سره خنښ تر نه وینم مسلې پدای کې ژوند کې نو کچیر د ما په سنتو کوم نوي یو مسله بیا وڅکه نو یما د جبل ورتوی یا رسول الله زبه زب اجتهاد کومه یعنی زبه د الله دا د الله کتاب او د پیغمبر په حکومت کې و سوچ کومه او یو مساله بچي ده دا غنه استدلال وکوما اجتهاد وکوما نو پیغمبر اسلام ویل چې دا د لپاره دوا وکړ ویل چې ان نماز ابن جبل هغه حرف خبره وکړه چې بکوم چې بکوم باندې الله دغه پیغمبر راضي دي یعنی دا اجتهاد چې ته کې نو دا پدمه نظام راضیه او علماء مشهور حدیث ته صحیح حدیث من ال رازی ده نو دغه ماضم د جبل چې وو والیو دغه ټایم کې دی مخکې پ غمبر اسلام او سره لاس میلاوو د لاسونه ډیرر سختو د مضرانو خلکو لاسونه ې سختې نو نو بیا اسلام د د لاسنی ولو ملګری او ړ ور خوکېدو ته چې د لاسته مه سخت دی و یا الله سب زما خپل کار او زګار کومه ما خیل کلبه غونو لاتهې لرګې مګې کارې کوو یاره سله لګې مرگې کټ کوم او بازار ته وړهمه خررسو او م لاسونه سختی کار د ووج پیغمبر استم م دغه لاسونه ونول او مچ که او ته دا لاسونه دله ډیر خوختي دا خپل لاس که چکی کوي دا دله ډیر خوختي توی ش ما ک ثتون د خپل لاس ګټه دا تو پاک مال دا دی دا ررن ایمام سرخصی رحمتلهله ی ل ام سرخصی ډیر عالم تر شو زمونږ پهې اومت کې په دغه کتاب د مفسود مفسود کاغلی کې وایکانا ابراہیم علیہ السلام بزازن و ابراہیم علیہ السلام چې هغه بزازو بزاز دغه دی کپړی کپړی تجار لویل کیږي د کپړی تجارت چوکې یې د کپړی کاروبار وکاو کان نوح نوح علیہ السلام نجارن نوح علیہ السلام هغه نجارو ترکانو ترکانی کولا کا کان ادریس علیہ السلام خیاتن ادریس علیہ السلام چې ور در علیہ السلام <سؤال> پر وکسام شوور د دروغو و چې ده یو فرښتې سره الله او له حالت چې کوم دینو ا حالت دېنو فرښتې وته د وې چې جنت نن او زمو فرښتې وته جنامه نن او زم جنت خو بندې ده چې د منو سیور کیګل وته وې د چې وته وې د نه باسا ځکه که جنت نن باسم بیا کېده شو نو نه وځي دروغ کیسې السلام پسې اې نه لري صحیح سند سره پیغمبرستان وعده خلاف کړی دا خو درسه لسلام خو پیغمبر ده نو وی چې جنات نه نه وته وی بیا را وته نه وی فرښتې سره غو کړل وی فرښتې وته چې ورته تماس روا ده کړی ور دا دا د کیسه کلمنی دا خو بالکل دا عقل م نه منی یو د دې شخصیت ک یو عام عام څوک خیادله عموما نه خو عام سره خو نه خیګنه پیغمبر خی پیغمبر پوری ورتړی دی نو پیغمبر وی را وته نو هغه ماته جنت کیسار شو او اس لګره د جنتیانو کالی ګندی نعوذ بالله د جنتانو دا وشور حساب مونږ اوریدل ا مشرانو مشران مواردل کیسی میسي اوریدل نو سندل غاده و کالی غنڈی د خلکو خیاتی کوي نو عز بالله پیغمبرانو بل دروغ وی ای څه حقیقت نه لري دا نه په حدیث کې شته نه ته قران کې شته په ځان جوړه شوې ده قصص الانبیاء دا په دې معنی کتابونه دي قصص الانبیاء د پیغمبرانو کیسې نو چې کیسه ښه رکیصه نو کیسه واقع کات نه ای د کیسې چې قران کې ذکر شوی وردا کیسی نه دی دله کیسی مو چته پیغمبرانو کیسه چې تا وره تاسو واقعا او تاسو وی چې ولاد خلک کیسه په پلان کې پیغمبر دا کیسی نه دي قران کې او حديثو کې دا پیغمبرانو واقعا کوم واقعات ویني دا واقعات یعنی وغه واقع ده حقيقت ده او چې کیسو ویني کیسه و وي کیسی لا نو کیسه بیا یقین مکه وایي یا ایهالذین آمنوا او ممنانو مومنان انفقوا خرجکم من طیبات د پاکيزونه ما هغه په قصب تم چې تاسو غټیلوی خپل لاس باندې دغه امام سرخصی چې لري رحمت الله علیه په دې مبسود کې او بل واکزی کرکید عمر فاروق رضی الله عنه ويزل عمر فاروق زنه په جومات باندې تیرېدو نو وږي کې وډله د مولیان او ناس توا د کاریانو نو عمر فاروق رضی الله عنه پختنه وکړه چې د څوک خلکه چې جومات کې دیره دی نو کالا وتو ویل شو چې دوی خو چې هم المتوکلون دوی خو توکل یان دي توکل کړې په علامه نهستي بس دین کار کوي ځکه کار کیټو لورزه او ناستي بس او په لای توکل کړې نه نو ماره فاروق راځم او تو وی چې لا ليس هم المتوکلون نا دا متوکلین نه دي توکل نه دي یعنی دوی دا علامه توکل نه کړي بل هم متعکلون بلکې دا چې دی ډوډي خلاص متعکلون غته وي ګړي دشمنانو ته چې ګړي دشمني پښه چې ډوډي خوري ډوډي خلاص نو متعکلون نو لا ليس هم المتوکلون دا توکولیان نه دي بلو هم متاککیلوونه بلکې دا خوراکیان دي خوراک د نستې دا توکل دی خلکو په کورومانې خپږي چې خلک کته ا خام تهم کې را وړي دا خوکل نه دی نویو بااسې دا خلک جممات نه نو مفاورې دغه ټول کار ما چ مو ټولي که د ماتې ستل و شل نو بیا فرمایل معیل چې الله او نه بیا خبر نه کومه چې توکل چې شتیل نکيله بلا يعني المؤمنين وتويل شاګدان شا ماګردان ورسره او يا سګ ورسره او غوي وتوي چې بهشکه عمل المؤمنين وو فرمای چې توکل چی تش تویل کی او توکل دای چې اللهزي هغه سړی ته توکلي ويل کیږي چې يلقى يلقى الحبه چې دانه په زمکه کې زرغون کی سومه يتوکل على الله عز وجل نور داغي دانیس نتیجه چي دا هغه په الله باندې 프리دي ان خپل خواري وکي دا نه پزمکه کوي وکري او هغه د کرول لپاره کوم ضروري اسباب دي هغه استعمال کوي په کار واچي خو نتیجه په الله باندې 프리دي چې الله فصل راکوي او کني راکوي دا الله خو خدنور دا توکل چې سره خپل لاس لاس ووي اسباب استعمال کړي خو نتیجه اوس مر په علامه پری دي د سينه چوسړې وی چیرې ما خو اسباب استعمال کړي سمرا ملخامه خملويږي دام د هری توپ ده دام چیرې جبر ده د توکل نه ده دي جبر ویلې کیږي د هری توپ ویلې کیږي ان په اسباب باندې اعتماد کول په شین چوسړې وی ما خو خوري کړي ده ملکه ده نتیجه ملاوون شي دغه کیدې نه شي مربه دې خامخا غمی لاویږي سمراو نتیجه ملويږي نو کله کله دا ضروري نه ده یو سړی خوري کوي مهنت کوي خو کله کله وتا اغا الله جو چینوير کوي الله خوخي او کله کله یو سړی خوري وکي الله دغه مغه سمراو نتیجه میرکی نو توکل دېته ولیکي چې سړی خپل اسباب استعمال کی خوري وکي نور نتیجه اغا لامل پر د توکل عمر فاروق رزه نه د توکل دغه معنی وته خو دلا و دا جمعه کي ناس په تیار باندې او او يره مونږه توکل کړې په علامه دي دین خلکو ته خي د سي خلکو دین خلکو ته خي نو د دین خي په کراچي کې په مدرسو کې د حقيقت خبري دي چې په کراچي کې مدرسو کې فتوي خرتیږي خرتیږي فتوي چې تفتاوا غوړې د مولانا په سي ويرکا خو کول جره مطابق د خوښه مطابق فتوي در کوي خوښه چې څه خوښه کړه شي هغه فتوا ته چې والا په سي ويرکا صرف غټي مدرسې دی پر جوړې په اکړو اکړو باندې خوښوي ځکه خو دین بدنام دی احناف او اتسوا کال پورې په احناف کې د احناف علماو کې به د هغه عالم فتوا نه دله چې دا غصب دغه کسب نوې کل شوي یعنی عالم چې فتوا او دغه نوم دغه کسب نوې شوي چې دا کوم کسب کړي لکه امام شمسو شمس الدین حلوايي دا یو غان عالم ترشه خبل نوم بل سره شمس الدین څه مطلب د دین لمرد ده د غټ عالم هغه سره حلوايي خپل کسب لیکلو چې دغه ال اخر سوال امام غزالي د امام غزالي نوم بل چې د غزالي دا د جامي جوړ مونږ ته د جولاو وبونه غوړ سپخ کاری کنه جولا ودا جولاده سپخ کاری لیکن هغه جامي جوړي جوړي خپل کور کې هغه تار او کار چې کوي نو د امام غزالي په خپل کور به دغه کار کوو ذکرته امام غزالی ویل غزال د غزال غچده غ غزل د غ د غ د تارون جکار کید ته ویل کی دغه ترخیله وژن یا ایهاللذینا منو مومنان وانفکو من طیبات د پاکونه ما غ کسب تاسو کړی وی تاسو په خپل لاس منی کړی وی لک سپاره ال taala تسوی د پاک مال د حلال مال آیت نمبر یو پ ه سپارهیت نمبر یو در رو کوو ده دا تسمې سپارې فکسیم رو یا و هر رسولو. او پیغمرانو نو پیغمران خو نهشته د پیغمبر اسلام زمانه کې د یت چې نظرلی دغه ټایم کې خو پیغمران نه یو پیغمبر و ټایم کې نه بیا اسلام نور پی خو نه وه بل ته الله څنګه ټول پیغمبرانو ته خطاب کوي او علما د دیبیا مختلف جوابونه کوي یو جوابی دا کوي چې الله هر پیغمبر په خپل زمانہ کې دا خطاب کړي ان په هر زمانه کې هر پیغمبر له دا خطاب کړي او ته دا حکم وته کړي بزکه ټول پیغمبران په یو جمله کې جره اورا وغسته او بعض علما وی چې دی د دینه مراد چره وارسان د پیغمبرانو دی ال اورما ال علما ورثه علماء چې دا غره پیغمبران پیغمبرانو وارثان خا... نکنه پیغمبرانو په زينہ استی په خواخه د خلکو اصلاح کوله د کتاب بیانولو خلکو ته د خلکو د عقیده او د عمل اسلامي کوله وس پیغمبران نشته علماء د غي په زينہ استی پرست علماء چې قران بیانې د پیغمبر سنت بیانې خلکو ته د خلکو اصلاح دی. نو اصل کی نو اصل کې وارثان د د پیغمبرانو دي نو دوارا سېدې دوارا سېدې توجيهاتي نو يا اي ور رسول او پیغمبرانو یا او ورسانو د پیغمبرانو کلو مينت طيبات خوري د پاکونه او عملو صالحه او عملو کینه کیند پاکو خوراک اثر بچی شي چې نیک عملو بیاخه کولې شي دا د پاک خوراک اثر او پاک خوراک چې نه نو بیا پسړی کې غلط سیپتون راضي خان د حرام شي حدیث کراځي پیغمبرستان فرمای وی د میدی مثال د دېکه د باغ حوز حوض نه یغار غوندي هغه جوړ کړی حوض هغه کې اوپجمې دند غوندي جوړ کړی او دند خود خاور نه کنه د حوض د تل کې چی سیمټونه یا د تیګ میګنه یو حوز غون جوړ کړي لکه هغه ور جوړ کړي ا ساتل غوندي جوړ کړي د خټو یا د لرګیو لکه سويم پول غوندي حسابي وله نو اکثر خلک په هاوس پیژنه ودی درس کړي پکه د پورتو پورتو کې مخاوزه وتویل کی نو د میډیم مثال د دغه باغ هاوس حوز وه په دغه حوز کې د باغ پر او بج مکیږي نو که کچیر دغه حوز لا ناولی او براشي نو بیا به د ناولو وبونه به ونو لا د اوبوزې کنه د باغ به خراب کی او کچیر دغه حوز لا پاک او براشي نو پاک او بچ به ونولې ځین دا ونی فصل بخویر کی نو دغه دغه د میډیم حوز که حوز لا دی دی د دی دې ګیلې د تا پاکي وبرا وړلې پاک, پاک خوراک دراوړو نو 77 ګول غوګونو لاسون او خپل نورو اعزاولب پاک پاک وینبزي مطلب پاک کورونه وکې نیک اعمال وستا د پر بیاسانی او که ګند شي نو دې وته حرام شي نو دې وته د میډل ورواچول دی ډګیلې نو چې د انور اعزاول سترګو غوګونو لاسون او خپل او دی ارسلہ که ناولی حرام وین حرام وین لاړه بیا د دی د دین له څ خپېټینګی شي بیا د قران له څ خپېټینګی شي کینوته بیا د باندې منزبوجي ته دین هر کار باندې بوجي ګب د تخکاری ټوکی و تخکاری نو دا د می دی مثال ما خرجنا لكم او د نه چروا باسو منګلکم تاسو د پاره من الارض د زمکنه <تصفح> دزمكنا دوك اسمفصل راوزي دلتفصل مرادخه اوشرچ مگوتويو اوشركي دوك اسمدام يوشرچ دام اغا اوسر د ويلينا كوينا ددراشانو نا وبكيجي فصل نو دسي نو اغا فصلنا بو شلام برخه ويركو الكيجي دلا بلا ركين چمره دا لزره او خپینزه زړه دا و پینزه زړه نو د یو لکو یعني یو لکو فصل شي په پینزه زړه چي هغه به ته او شر کې ورکه بیت المال لا. او دا به څوک حکومت به غونډي خلا زکات او دا او شر ارز حکومت خو به حله حضور ته هغه سی سیستم په فعال نه ده الذي فعال کی پسې طریقه باندې نو او شر چې شلم برخه چي اغه برغونډي او کچیر ته باراني موسمي یعنی بعض فصلونو د باران دوبونه هغه کیږي فصل کیږي ویلا او کوې موې دانه نهي بځ د باران په تکه باندې ک باران په فصل بوشي ک باران په وښونو بس فصل د ذمہ دار خپل نصیب ده نو هغه بیا لاسه برخه ور کوي یعنی دا یو لکو لزر روپې هغه به او شر کې ورکی زکه هغه ځخوري مهنت بکنيسته دومره هغه اسانه باندې وکي یعنی اسانه باندې وکي او هغه چې دې دا ویلله او کوی چې د غیوان خامه خرچ خو را ځي په کوی مع خامخ خرچ را او په ویللو معم خرچه ځي واري وربانې نو یا هل زی نه من نو ممنانوان في کوو خر کو من تو ی باتې د پاکزهونه ما هغه قسب کوم چې تاسو ګټلی په پخ پخپل لاس باندې و میما او اخرجنا هغې نه اخرج ن ل کوم چې پار من ار دی دمک نه ولا ته یم ممول خبيسه او ارادمه د معمولی شدل ته تهمون ویل تیموم تهیموم زکه ویل کی, کی چې پدې کې یو انسان د خپل ځان د پاکولو د ووبو په نشتون کې د خپل ځان د پاکولو اراده کړي نیت کړي زکه تهیموم ویل کی پدې وجه کې کی کینې سم کینې او بس کینې ها بیچنی مو جوړا وای تیموم تهیموم زکه چې پدې کې یو انسان د خپل ځان د پاکولو اراده کړي او پا یودسوه جمانی و با نشتره نو با در اراده که تیموم پا زریبانه زنده پا کولو بس که بس پریده خبره نور پریده او په تیموم کی نیت چره ده فرض ده خواه شرط ده یعنی یودسره تیموم بغیر ده نیت نشی کولو او دس کی نیت فرض نده او دس کې طرور فرض دی مخ منزل، مسا کول، لاسون منزل تر سنگلو او خپی منزل تر گیتو دا څلور فرض دي ان شاء الله په سوره النساء کې براشي او سوره مايده کې او تيموم شري په تيموم کې بیا دری فرض دي یو چې د نیت فرز دي چې نیت وکولنا او یو چې د مخمن لاس راخکل راکاګل دي او دوم چې په څنګه له لاس باندې پر مټ باندې تر څنګه له پورې بیا په کله طریقو خو ان شاء الله تر څنګه لاس راکاګل دي دا دري پکې فرز دي نو کې او داس کې نه ده پس لکه مثال خبره وسړې نه باران ل دی. دی او په باران کې هغه آزادې په باران کې هغه د خشته شو کوم چې فرض دی لکه لا خشته شو د د مټه چې کوم تر څنګه له پوره مخم شو او خپیم خشته شو او پوشه کوم چې فرض دی او ما سم چې په سر مانه هغه وشوه په سر مانه ما چې کومه لاس چې په سر کې خو بس دا مسرهه دمو چوکم ته ریکامار مسکاو داسونه دی بیا دمو تبع حدیث کې پیغمبرستانه د سرابات دي پوه شو لیکن فرض د دې چې په سر دې سلاس کې خو داسه وښو نو دا تلور شونه چې په کې باران وبوله او داس ته پاک شو بسا. یا چې د تپ نه سر روان یو زیله او چوک د کدیر کې یو غل دی او غرزي نیر میر لا وبو وبوله دی غرزي او تب کې یو غرزه ډوب شو او تور بدن شو نو داس ته پاک شو شو نه تو ته فرض نه ده <تصفح> نیت چیده سنت دي یعنی که نیت دی و کو نو خکار دے که و دنکو نو فرض ندے او دست کیگی نو تیموم تزا که تیموم میلے کیگی چی پدی که ارادہ کیگی تزان دا پاکوالو ولا تیممو او ارادہ مکوئی خبیصا دا معمولی شهر لیتا خبیص نمورد پلیت نرے خبیص نمورد لیتا معمولی شهر نرے د اوسره اغه مال لګئی خرچ کئ هم معمولی شی لګئی دا الله پلار کئ لګمخیتونه کو چت چتیر شو چې معمولی شی ملګوی خوشی ورګوی دا الله پلار کئ کوم شی خوشی نه مراد شي خوشی نه مراد داریا آسانه باندې چې کوم شی ته ځان ته خوخه بل منو لګاو بس اسانه تعریف ادارې چې تاسو کوم ځان له خوخي غبل لم خوخ کبل لم لګوا ولا تیمم و اراده م کوي خبيصه د معمولی شی چې غد الله پلار کې لګوي منه دا غینه تنفقون چې خرچ کوي تاسو ولستم بیا اخيزی او نه تاسو هغه کې دی معمولی شی لره الا مگر ان تو مزو پټوي تاسو پاغه ماندی ان الله وی کچته معمولی شی دغ شپله جاې زړی جاې زړی چپلک کې ته استعمال کې که ته ځان د ف په ځ ته ځان واخ خپل ځان کاسکننو که چېی ته ته د ف په ځای و او تا ته سړی زړی جام ونی شي چېښ استعمال ک د ته و شي زړی چپلک ته ونی زور شي زور خوراک د ته وړ شي ته به والی پر ځان کاس و نهې که نامستګې او پټه کې که مجبوره شي ست ې او پهټه کې چې اوس مجبوره یم څنه کو د مجبور او علوي نو نو خپل ځان کې یاس کا لکه څنګه چې تم معمول شي ځان لپاره نه خوخه نو دغه معمول شي بل مخه خوخه کوم شې تخره یا په بل معنی مخړه په فکر معنی مخوره نو والله ته ممل او اراده کوي د معمولی شي من د هغې نه تون فکوونه چې رج کوي تاسو واللستون بیااخې او نه تاسو غستتون کې معمولی شي لره الله مګر ان تو غمیزوفی کستر کې پټ تاسو پهغ نه کستر کې په پټه کې او مجبور نهالونه الله نو صحیح دهکنز د بیاوانندلی معمولی شي واالمو او پوه ش معمولی شي د خرج کو یاد د مال خر نه دله پهلارره کې نو پوه شي ان الله چېکن الله غنیون حمید بیا پرواززه د غنی دی ستا دی غته ځکه وره د غریبته یو خ... ف له و چیر کول ټولونه اول اللهره ورخته چې یو پیس چاله ورکې ف له یا ی کومشي خرکې د الله په لا کې چې دا ټول اول اللهله رسېږي الله له بار رسېږي ستا دیت پ دا ادبارند د الله رسږي چې د لالار د پااررهرکې که نه نو چې الله له وررک الله له د ف نه اول الله له رسېږي اول ات الله له اوس د دنیا یو معمولی غونې چوکي چې لري مثال خبره آمامري دی اوې یاوالي واله یا مثال خبره رسې او غنتي... آ... خبر خبر بل خو... چوکې چې تره چغت تووفه موفهوررکې دشهوررکې معمولی شوررکې خوررکې کې متیشهوررکې چېرته خوشحاله شيمانه چې والله ک متی شرکې بیا ته بیا ته بر نه مخ چې پلانکې بر نه دی نو دا را غوږه الله علم در سره ښه شی ورک کنه ځان الله و خه چې یا الله و ست ښه شی ورکړسته په لار کې چې ځان لپاره استعمالونه غریب د پارم او پیرزو ده نو عالم پوښین الله چې کین الله غنیون به پروا نه کوي ک ته ښه ویر نکم الله زستانه غریب بنې چې کې دينه ز به پروا یمه ما من احسان مکو ولوي زستانه مال پرواگیر نه ما حمیدون صفت کړی شم ستاله ونسته ای زمو صفات ونه کې الله وی زمو صفات شویلې فریختو د الله صفت کړي فریختو د الله حق صفاتو ثناوي لري نو کټي دا د عملی دا خرج کول د عملی دا الله صفاتو ثناوي لري او جته نوې الله وي مې وست زست د صفاتو ثنا له محتاجه نه یم یا اوله خبره دا بیان شوه د شپغو خبرونه چې ترغیبی ورکو انفاکتا ترغیبی ورکو طيب مال لګولو ته پاک مال لګولو ته یا هل ل نامنو او قسانو چې مع هم را وړی دی انفیکوو خررج من تو ی باتې د پاکې زهونه ما قسب هم چې ګټلیوي تاسو پپلو لاسو باندې و او د هغې نه هغ نه خرچ کوي آخررج نه چېره اوبااس منګهله کوم ستاسو د پار من ارې دزمک نه وینې فصل نه ولا ته یم م او رادممه کوئ خبيسا د پ شي پ نه معمولی شي. او اراده مکویده معمولی شی یو خپل چې خویتو کومه خرج کړي الله په لاره کې یا یو ډیر کومکل مومن چې یو غیمه لکه خرج کړي اگر چې پوېږي ولا تیمم الخبيصه او اراده مکویده معمولی شی منه دا غینه تنفقون چې خرج کوي تاسو ولستم بیاخذي او نه تاسو غستونکې دی معمولی شی لره الا مگر ان کستر کې ان پټوي فيه پاغي واندي هنيکه مجبور کې پټ کې وایل لیکن رب دیني چې وایلی نو عالم او پیشن الله چې کینن الله غنيون به پروازات د حمید صفات کړې شوې ذات د سټایلش ستای... شوې ذات ده